не вірячи тому, що чують. Залишивши борт, я погнав шукати трансферну стійку. За мною кинулося ще четверо з московського рейсу. Всім нам потрібно було якнайшвидше потрапити в термінал 3. Трансферна стійка знайшлася в центральній частині другого терміналу. За нею врочисто засідав карликуватий китаєць із настільки вузькими прорізами очей, Що мене так і поривало спитати, Чи він взагалі бачить, де не світло. Яснеділок китайоза майже не знав англійську. Я всяк так пояснив, Що мені потрібно в третій термінал, І тиснув китайцю під амбразуру електронний квиток. Клерк довго розглядав роздруківку, Потім кудись подзвонив, а тоді вручну став заповнювати мій талон. Це у 21 столітті. Далі я мав чекати, попилюючи від нетерплячки, поки так само вручну, без поспіху, будуть заповнені посадочні талони решти пасажирів. Тільки після того нас під охороною повели підземними коридорами на литовище. Під терміналом уже чекав мікроавтобус, який спритно, наче жух, що тікає від голодних курок, прошмигнув під дюжиною гігантських лайнерів і газанов навскоси через літні сміни. Через добрих 20 хвилин ми зупинилися біля службового входу в термінал 3. Об 11.10 за 40 хвилин до відправлення я нарешті потрапив до потрібного виходу. Під вікном стояв білосніжний «Боїнг» із синіми маорійськими орнаментами на хвості. Вгорі пузатого фюзеляжу тягнувся напис «Air New Зеланд» в тилу ворога. Літак прибув за розкладом о 4.45 ранку. Без затримок, минувши паспортний контроль, я вибрався на стоянку перед терміналом, гукнув таксиста. У таку ранню годину на стоянці було зовсім небагато машин. До мене підійшов водій індус. Довгасте бронзове лице, темні напрасовані брюки, біла сорочка, чорна жилетка і над усім цим білосніжна челма. На грудях триліпалося пластикове посвідчення таксистів. Згодом я довідую, що в Окленді майже всі таксисти індуси чи пакистанці. Гело, містер!» Індієць привітно посміхнувся. «Пекінський рейс?» «Схоже, так рано до Окленда більше нічого не прилітає. Так, кажу, ви на службі?» «Звісно, звісно!» Заметушився водій, майже селоміт стягуючи на плічник з мого плеча. «Он там моя машина. Ходімо, мій друже!» Міп підступили до білої Тойота Пріус, індус розчахнув багажник, і взявся мостити мій рюкзак. Я, за звичкою, бійшов авто з правого боку і наблизився до дверцят. Е, -е, -е здивовано розтолив рота шофер, виставивши чалму над кришею. Він хотів щось бовкнути. Я був зморений і не зреагував, як треба, скаже в машині. Індус захлопнув кришку багажника практично одночасно з тим, як я взявся за ручку. Я відтолив дверця та ізеумер, розгубившись. Секунд п'ять шоковано телющився перед собою кермо. Перед пасажирським сидінням було водійське кермо і панелі з приладами. Я перевів ошелешений погляд на індуса, одними губами питаючи, «Що за фігня, чувак? Що за зжарти, га? Це що, якась нова модель «Пріуса»?» із двома рульовими колесами. Як у літаках, бляха-муха, це що виходить тепер на крутих поворотах мені доведеться підсобляти шоферу, і ми будемо завертати тачку двома баранками. Індуз тримався коло багажника і дивився на мене. Недобре так дивився. Зацікавлено, але разом із тим і з острахом Зрештою він дуже обережно наче остерігаючись, що я почну верещати і буянути, запитав. — Чувак, ти збираєшся вести чи як? Лиш тоді я зрозумів. Ляснувши себе по лобі, розсміявся. — Чорт, — кажу присоромлено, опускаючи очі. — Вибачай, геть забув. Під час підготовки авантюри я цілковито упустив одну деталь. Нова Зеландія – це колишня британська колонія. Відповідно, як і в Британії, рух на дорогах не лівосторонній, а значить кермо в автомобілях, розташовується справа, де в нормальних країнах знаходиться місце пасажирів. Індус посміхнувся у відповідь і жестом запросив на пасажирське сидіння. Розсілися, показав йому адресу. Шофер забив її в GPS-навігатор, і ми швидко покотили вперед. Лівосторонній рух – це ще дрібниці. З 20 до 6 я стояв перед дверима своєї нічлішки, переварюючи новий новозеландський сюрприз. Двері були зачинені. На мої грюкання ніхто не відповідав. Хостел спав. Рецепція працювала лише з 8.00. Я міг би просидіти на вулиці до відкриття, якби хтось із постояльців не прокинувся від мого настирливого грюкання і не впустив мене. Хостел, Пентланд, Бекперс виявився старим двоповерховим котеджем, збудованим почасти з цегли, почасти з дерева. За будинком знаходилися басейн, точніше одна чаша, бо води в ній не було, і тенісний корт із потрісканим бетонним покриттям, і обвислив місцями подраною сіткою. Далі починався чи то сад, за яким давно ніхто не доглядав, чи то джунглі, які нещодні.